Победата е на наша страна. В началото на септември 1928 година няколко братя и сестри бяха прияти от учителя и стана въпрос за забраната на събора през август същата година. С забраната на събора, спречките, които слагат пред това ново учение, подпушват Божественото благословение и настъпи суша. А и колкото пъти имаше възможност да завали дъжд, те веднага прибавяха преграда. С тази забрана на събора, повикаха при себе си по-скоро онова, което щеше да стане. Ускориха събитията. Ще дойдат разни катаклизми. Ние сме с Бога и победата е на наша страна. Кога не са били преследвани новите течения? Най-лошите хора в братството са по-добри, отколкото добрите в света. Една сестра каза, че родна защита и други. Организации мислили да се разправят с изгрева. Преди да се справят с нас, с тях ще се справят. В бъдеще учениците на Бялото братство от тук ще се родят в Русия, в Кавказ. И там ще работят. Стана въпрос как да се четат беседите и лекциите. Учителя каза Не веднъж съм споменавал че четенето на свещени текстове трябва да се съпровожда с молитва и размишление. Размишлението е ефикасен метод и е употребявано от дълбока древност. В епохата на Христа и на Йоанн Кръстител, зад тях стояха 4000 есей, които бяха техен тил. Когато излязат 10 души да работят на Божията нива, зад тях трябва да има най-малко сто, които с молитвите си да бъдат тил. И един учител като работи има тил, който го подкрепя с молитва. Апостолите на Христа са природени пророци. Исаия бе пророк и поет. Пророците са се учили при есеите, които са ги подкрепили и са били техен тил. Есеите са се намирали във връзка с една друга мистична школа. Терапевтите в Египет са все клон на тази мистична школа. Всички първи християни са ставали много рано да се молят. В 4 часа са били вече на крак. Богомилите също са посрещали слънцето. Това е традиция на Всемирното Бяло Братство. То е посещавало всички народи. Било е в Вавилон, в Асирия, в Египет, в Палестина. Сега Бялото братство е в европейските народи. В Бялата раса има хора и от червената, и от черната раса, и всеки заема такава служба, каквато му подхожда. Централата на Всемирното Бяло братство първо е била в Атлантида, откъдето се пренася в Египет и после от Египет в Хималаите които са по-нова формация. Африка и Азия някога са били свързани но се разделят на два континента. От Хималаите се пращат клонове в различните народи. Иде духовен глад, а вие вече сте подготвени за онези дни, когато ще трябва да се подпомогне светът с нови идеи. И как ще ви търсят тогава? Как ще ви търсят?